És 20 de setembre i a l'informatiu de Ràdio Palafrugell comentarem la presentació de Deseo i Placer, la ciència de les motivacions, a càrrec d'Ignacio Morgado a la Biblioteca de Palafrugell, avui a les 7 de la tarda. Us recordarem també que l'associació El Trampolí presenta Vida, una obra al voltant de la pèrdua dels éssers estimats aquest diumenge a les 6 de la tarda, al Teatre Municipal de Palafrugil. La informació comarcal també ens portarà activitats artístiques i és que avui s'inicia el Festival Ona Dens de Palamós. Tornarem cap a casa nostra per explicar que el PSC de Palafrugell presentarà una moció en el proper ple al voltant de lluitar contra la precarietat laboral i les desigualtats de gènere a les empreses. Tornem amb més activitats i és que aquest diumenge se celebra la darrera ruta Josep Pla emmarcada dins del programa Cuina i Paisatge diumenge a les 12 a l'oficina de turisme de Tamariu. I acabarem aquest informatiu amb la previsió meteorològica que ens portarà Josep Pasqual de l'Observatori de l'Esterpí. Comencem aquest darrer informatiu de la setmana de Ràdio Palafrugell d'avui divendres 20 de setembre i ho farem doncs posant la mirada en la presentació que tindrà lloc avui a la biblioteca a les 7 de la tarda al voltant de Deseo i Placer, aquest llibre que ens ha comentat avui en el matinal a l'hora del peix fregit, el seu autor Ignacio Morgado, catedràtic de psicobiologia de la Universitat Autònoma de Barcelona. Us tornem a oferir aquesta entrevista que ens ha doncs tingut el ple d'oferir el catedràtic en, Psicobi... en psicobiologia a avui a l'hora del PSG del voltant, del que podrem trobar en aquesta presentació que recordem que lloc avui a les 7 de la tarda. Avui a les 7 presenta el seu darrer llibre, de Deseo i Placer, La Ciència de les Motivaciones. Saludem el catedràtic de Psicobiologia, Ignacio Morgado, bon dia. Hola, bon dia. Doncs gràcies per atendre la nostra trucada i, com dèiem, avui presentes aquest llibre, de Seu i Placer, una miqueta ens pots explicar com enfocaràs la presentació i després ja entrem en detall de, de què presenta aquest llibre. Molt bé, en primer lloc, moltes gràcies a vosaltres per aquesta entrevista i per anunciar la, la presentació d'aquest de, llibre, Desig i Plaer. Eh, de ser el placer eh, és un llibre en el que jo explico com funcionen les motivacions principals que eh, determinan la supervivència i la reproducció dels éssers vius i particularment dels humans. Eh, de, de ser el placer són funcions eh, biològiques molt relacionades amb les ganes amb el de viure de les persones. Lo que jo explicaré en la presentació d'aquest llibre és lo més rellevant de les distintes motivacions eh, que condicionen la nostra vida. Parlaré de per què somiem, parlaré de eh, per què és tan difícil controlar l'obesitat, parlaré de la importància que té eh, el, el, el metabolisme dels fluids, de l'aigua, del beure a la nostra vida, parlaré del sexe, de per què el sexe és la forma de reproducció que tenim, parlaré de coses especials com l'orientació sexual, el transexualisme, perquè eh, ens estimula la bellesa física de la parella, parlaré d'hormones eh, molt eh, prosocials i conegudes eh, popularment com l'oxitocina i parlaré de com tot això pot influir també en l'addicció, en l'addicció a determinats plaers, a determinades drogues eh, i com la motivació pot caure també en l'edat al llarg de la nostra vida. Mm -hmm. Com veieu, doncs, eh, molts fronts oberts els que obre aquest llibre, els que deixa aquest, aquest llibre, d'Ignacio Morgado. Eh, parlaves de motivació, el, en el títol també surt aquesta paraula, eh, la motivació és la clau per obtenir el plaer o el ple esforçat? és uh, la clau per obtenir la motivació són dues coses són dues coses relacionades si tenim motivació busquem el plaer i quan sentim plaer incrementa la nostra motivació per tornar a aconseguir-ho per seguir buscant el plaer mm -hmm. hi ha coses com, un, com, una, com una pescadilla, com un peix que es mossega mm -hmm. la cua no, no pot viure una cosa sense l'altra no? exactament mm -hmm. tan acoplades, malgrat que tenim eh, diguem-ne estructures cerebrals diferenciades per les dues coses. La motivació, per exemple, està molt condicionada per una substància que fabrica el cervell, que es diu dopamina, i el plaer està molt condicionat per eh, substàncies químiques diferents del cervell, com les encefalines i endorfines. Uh -huh. eh, però ambes, eh, ambes eh, activitats, la que es relaciona amb el plaer i la que es relaciona amb la motivació, estan acoplades en el nostre cervell i en la nostra ment. Uh -huh. Un, a simple vista pot pensar bé, obtenir plaer és, és relativament senzill, no? perquè si faig coses que m'agraden si doncs, eh, faig o consumeixo alguna cosa que m'agrada això en dona ple. és tan fàcil com, com sembla? Eh, bueno, depèn de, de, de, de l'objectiu que tingui la persona per obtenir plaer i si vols obtenir plaer en un creuer de luxe per al Mediterrani i no tens condicions per tenir aquest creuer, doncs serà molt difícil. Però si vols obtenir plaer simplement passejant per l'hermosa Costa Brava nostra, doncs ja la cosa és molt més fàcil. Mm -hmm. D'altra banda, també, no tothom li provoca plaer a les mateixes coses. Aquí és on entrem en, en un camp una miqueta més, més complicat, de, de, doncs, que a vegades hi ha coses eh, que a un li provoquen plaer, a una altra persona, doncs, fins i tot al Exactament. contrari, no? Exactament, això, això passa, hi ha moltes diferències individuals, no? Però, sobretot, hi ha diferències individuales en el que podem considerar plaer-incentiu, a diferència del plaer homeostàtic. I és que han dos tipus de motivacions. Les motivacions homeostàtiques són aquelles que responen a una necessitat biològica del cos. Per exemple, la motivació per menjar o per beure respon a que el cos pot necessitar energia o pot necessitar aigua, mentre que les motivacions incentives no es basen en una necessitat biològica, en una necessitat del cos. Eh, I són com si diguéssim una búsqueda del plaer per al plaer. Anar, per exemple, a un concert musical, o com dèiem abans, un passeig per una zona maca de, del nostre país pues això és una motivació incentiva uh -huh. el cos no ho necessita però si tu ho fas, ho passes bé i fins i tot pot, pot ajudar-te a disminuir coses com l'estrès, l'ansietat, etc. Uh -huh. Ara t'anava a preguntar no? per a activar aquestes zones de ple que, que parles en el llibre no? activar aquestes, aquestes zones del cervell uh, um, què, què aporta? Quins beneficis en, ens provoca? Bé, bueno, eh, eh, sobretot, si tenim motivacions, tenim ganes de viure. Eh, el, el viure, l'incitar a la vida, és algo que està biològicament provocat. no? Hi ha una tendència bàsica a sobreviure sempre. Si te falta l'oxigen, tu t'esforças a respirar. Però és que a, a, el, el que s'hagi desenvolupat evolutivament, el desig el plaer, els diferents tipus de motivacions homeostàtiques i incentives, fa que eh, les ganes de vivir se incrementen, és a dir, quan tu tens possibilitat de menjar si tens gana o tens possibilitat d'anar, que sé jo a un concert del teu cantant favorit, tot això crea un tipus de motivació que incrementa les teves ganes de vivir que millora, el teu benestar que mm -hmm. redueix el les que te fa viure millor, que, que, que incrementa en, en general les teves possibilitats vitals. Mm -hmm. Has parlat doncs, de de les ganes de viure, de que provoquen les motivacions, eh, també aquest, eh, aquestes motivacions i aquest pleu que s'obté també genera més salut. Sí, absolutament. Eh, si no fos per les motivacions, la gent viuria de forma més apàtica i no realitzaria activitats que estimulen el cervell, que estimulen la producció de substàncies químiques, que redueixen precisament l'estrès, l'ansietat, eh, la desmotivació. I per tant, si sí, sí, tot el que sigui eh, participar de situacions que provoquen algun tipus de plaer i que a la vegada incrementen la nostra motivació per aconseguir-ho, són coses que van sempre en la línia de millorar la salut, mm. la salut del cos i la salut de la ment. No sé si com en totes les coses, eh, i potser aquí anem una miqueta al principi del que ens has comentat, al voltant de, del tema de la l'obesitat, Eh, poder amb accés també eh, buscar el ple en excés al final pot tenir conseqüències negatives, no? Suposo. Absolutament, absolutament perquè clar, tot el que podem aconseguir mentalment és resultat d'una activitat fisiològica cerebral és resultat d'una activitat de les neurones les neurones tenen també les seves característiques i les seves necessitats i si asseurim la funció el treball, l'activitat de les neurones podem trobar en què el cervell funciona pitjor i en què comencen haber problemas, digamos, para mantener la capacidad de motivarnos y para mantener la capacidad de sentir placer i una de les coses pitjors que ens poden passar doncs és que el que en principi pot ser una motivació incentiva eh, és a dir, una, una búsqueda del plaer per al plaer acaba convertir-se en un canvi en el teu organisme i en el, tio, en el teu cervell, de tal manera que ara ja necessita fer això que feies abans, no per obtenir plaer, sinó per evitar sentir-te mal és mm. el que passa en determinades drogues, no? que es, es comencen a, a, a ingerir a, a, a ingerir per, per, per obtenir plaer i ja arriba un moment en què t'has fet addicte i ja n, e, ingereixes la droga no tant per obtenir plaer sinó per evitar el malestar que sents, el mono, que em diem quan deixes de consumir-la mm -hmm. Al final, aquestes uh, coses que ens donen plaer, doncs, malgrat que una persona pugui pensar, doncs, si menjo, doncs, al final això uh, té afectacions, doncs, en el meu estòmac, si practico sexe, doncs, els meus genitals són els que obtenen ple. si no hi hagués al cervell, tot això uh, ja no el podríem oblidar, no? No, no, absolutament, sí, sí, el cervell és la clau de tot, totes les motivacions, tots els sentiments que tenim, les percepcions, les emocions, els records, absolutament tot està en el cervell, tot ho controla el nostre cervell, malgrat que el cos doncs, és absolutament necessari perquè el cervell pugui llegir les seves funcions, però la, la, la ment, els processos mentals, són funcions del cervell, radiquen, per tant, en ell, i si el cervell falla, falla tot el que més. No cal que te falli la mà perquè deixi de sentir el tacte de la mà, Cal, només cal que falli la part del cervell que controla la sensibilitat de la mà perquè tu ja, malgrat que tingues una mà, no sentis res en aquesta mà. I el mateix podríem dir dels ulls, de l'audició, de eh, l'olfacte, de qualsevol tipus de, de percepció sensorial. Mm -hmm. Com veieu, és d'allò més interessant el que ens explica l'Ignacio, nosaltres avui us volíem fer doncs, una petita pinzellada al voltant de què podeu trobar en aquesta presentació on, com ens ha dit l'Ignacio doncs, també podeu trobar, eh, també parlarà de temes com la importància de, del son, de dormir bé, també el sexe, també d'altres eh, doncs, temes relacionats amb el metabolisme i tot això ho podeu trobar aquesta tarda a la biblioteca a les 7 amb eh, l'Ignacio Morgado que presentarà aquest décio i placer La ciència de les motivacions. Ignacio, no et pregunto més coses perquè si no ens ho explicaries tot i després la gent no tindria per què assistir. Ja no eh? motivació per venir. Clar, faríem, faríem un espòiler, eh, això que es diu <ríe> també. Eh, rebrem a molt de gust a tota la gent de Pare Fruyer que vulgui venir a escoltar-nos. Moltíssimes gràcies de veritat. Moltes gràcies a tu, Ignacio i que vagi tot molt bé. I continuem amb informacions relacionades amb el nostre municipi, posant la mirada en el cap de setmana, i és que l'associació El Trampolí ofereix vida aquest diumenge a les 6 de la tarda al Teatre Municipal de Palafrugell. El grup de teatre de l'entitat d'atenció a persones amb discapacitats psíquiques està dirigit per Maite Cobos, que passava per la nostra sintonia per explicar-nos de com han treballat aquesta obra amb aquest grup de persones i per explicar-nos que en aquesta obra han volgut tractar la pèrdua dels éssers estimats. El trampolí, primer de tot us posem en context, va néixer l'any 2000 i ofereix els seus serveis a persones d'arreu de la comarca del Baix Empordà. Entre aquests serveis hi ha el d'una llar en què viuen persones amb discapacitats psíquiques o un STO, un servei de terapia ocupacional, adreçat a aquells usuaris amb una discapacitat superior al 60%. D'altra banda, un altre dels aspectes que treballen més són les expressions artístiques com la música, la pintura, la dansa o precisament el teatre. Això no és per casualitat, ja que, com destacava Maite Cobos, aquestes permeten a les persones connectar amb el seu jo interior, el qual no té cap discapacitat. Ells connecten amb aquesta energia, en aquesta essència, que no té cap mena de discapacitat. Uh -huh. I a través de l'art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 de, bueno, de, la, de les sonteres i dels tabús que, que representa pues, les, la seva realitat. A més, treballar aquests aspectes artístics també permet als usuaris millorar la seva autoconfiança i que, al final,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 A més, ens, ens transporta, les persones que no tenim cap discapacitat psíquica, ens transporta a un món, món d'estimació, a, a un món diferent que, que, nos, que el tenim nosaltres, però que el dia a dia eh, no ens deixa desenvolupar. I ens transporta a un món on les paraules ja no fan falta, on tot és connexió, és enriquidor, bàsicament, ens enriqueix moltíssim. El grup de teatre El Trampolí està format per vuit persones, tot i que en aquesta ocasió són 17 els actors que es podran veure sobre l'escenari. Això s'explica per la temàtica de l'obra teatral que va sobre la mort. Des de l'entitat creien que aquest era un tema interessant per treballar amb els nois i noies. Maite Cobos explicava què ha portat aquesta obra als que no formen part del grup de teatre i l'evolució que han fet al llarg dels assajos. Hi han alguns nois que no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 Eh, el que sentien davant de la pèrdua d'una persona estimada, al final de, del, del, bueno, dels assajos i mm -hmm. al final del treball aquest, s'ha pues, eh, sentit una alliberació molt palpable i, i, i s'ha vist molt clarament com ells han pogut superar moltes, bueno, moltes emocions fortes, no? En aquest sentit, Cobos ha admès que la feina ha superat totes les expectatives. Malgrat saber que seria un treball intens, en cap moment es podia pensar que es podria arribar fins on s'ha arribat. Ho exemplificava amb el que va passar amb una de les actrius. Al principi hi havia una noia, una noia que no podia dir que la seva mare havia mort feia temps. No podia, no podia. I al final ella ara pren la mort com a una pues, natural que li passa a tothom i que la vida segueix i que i que, bueno, pues que ha d'acceptar les seves emocions, ha sigut molt enriquidor. Així doncs, aquest diumenge a les 6 de la tarda, l'associació El Trampolí ofereix Vida, aquesta obra de teatre al voltant de la vida i la mort, i que podeu adquirir doncs, les vostres entrades directament al Teatre Municipal de Palafrugell. Si ho feu de forma anticipada, doncs, el preu és de 8 euros, i si no, serà de 10 euros el mateix dia de l'obra 5 per als nens, i si us formeu part de del club Taverín eh, us costaran 3 euros. Moment ara per a la informació comarcal en aquest eh, informatiu d'avui i divendres al darrer de la setmana i tornem a posar doncs eh, la mirada en aspectes artístics. En aquest cas, per explicar-vos que avui mateix comença la nova edició del Festival On A Dance, concretament la setzena, que arriba amb canvis destacats, amb l'objectiu de seguir consolidant el territori aquesta destacada proposta cultural que arriba a Palamós. L'activitat està organitzada per l'àrea de cultura de l'Ajuntament Palamusi, amb la direcció artística de la companyia Cobos Mica, resident al Teatre La Gorga i encapçalada per la reconeguda ballarina palamusina Olga Cobos i el coreógrafo Peter Mika. En aquesta nova edició el festival ona a Dance es trasllada de l'estiu a la tardor i es dilata en el temps. D'aquesta manera la programació que s'inicia avui 20 de setembre s'allargarà fins al dia 20 d'octubre, per tant un mes sencer on es podran veure un total de 13 propostes, la majoria d'elles a l'aire lliure i gratuïtes representatives de les arts del moviment més actuals i per a tots els gustos. Aquest programa s'obre amb la proposta World com a que esdevé el treball coreogràfic de dansa contemporània creat en un taller resident al mateix Teatre La Gorga. Aquest espectacle totalment gratuït tindrà lloc a partir de dos quarts de nou al Teatre de La Gorga. Posteriorment, el festival seguirà desplegant la seva programació. Així, el dia 29 de setembre i també a La Gorga tindrà lloc l'espectacle infantil familiar Blink Blank Duncan amb la companyia Blink Flash Dance. A partir d'aquí, les propostes de dansa del festival el es repetiran, coincidint en bona part dels caps de setmana d'octubre i novembre, amb espectacles com Wedding, de la companyia Los Moñecos, Quan tocàvem de peus a terra, que barreja dansa i circ, de la companyia Circ Pistolet, Craqueja't, de Cobos Mica Company, o bé AER, amb Laia Santanac i el DJ Carles Martorell. El cartell del Festival Ona Dance 2019 es complementarà amb set espectacles més d'una programació global que es durà a terme en diversos espais del municipi, com són el Teatre La Gorga, que ja hem comentat, la Capella del Carme, la Plaça de Catalunya o la Plaça de l'Església. Tornem ara cap a casa nostra i posem ja la mirada en el que serà el ple del mes de setembre, que tindrà lloc el dimarts que ve a les 7 de la tarda, per explicar-vos que el grup socialista de Palafrugell portarà una moció a favor de la igualtat entre homes i dones a les empreses en aquest proper ple del mes de setembre. El portaveu socialista Juli Fernández destaca la necessitat d'un compromís entre les administracions públiques i la societat civil per erradicar les desigualtats a les empreses. A més de garantir també un salari mínim que permeti afrontar les despeses bàsiques de les famílies. En aquesta línia de, des del PCC remarquen que no es pot defensar un model econòmic que no aposti per les igualtats i que faci de la precarietat laboral la seva font de creixement. També apunten que en aquests moments hi ha molta gent que, malgrat treballar, no arriba a final de mes. Així com també volen posar la mirada sobre les contractacions precàries i temporals. D'altra banda, també apunten els buits que presenten les lleis que aposten per garantir les igualtats d'oportunitats entre els homes i les dones. Així en encara hi ha molta feina a fer en relació als llocs de responsabilitat, als salaris i a les condicions de contractació. Amb tot, amb la moció, el grup socialista busca el compromís de l'Ajuntament. Així volen que en els seus plecs de condicions de contractació d'obres i serveis exteriors s'obligui a les empreses a que no tinguin salaris inferiors a 1.100 euros mensuals. A més, també demanen que tinguin redactats i en aplicació plans d'igualtat entre homes i dones. El portaveu socialista afirma per últim que l'administració pública ha de liderar la lluita contra la precarietat laboral i a favor de la igualtat d'oportunitats Seguim amb informacions relacionades amb el nostre municipi i continuem doncs, amb activitats que tenen lloc aquest cap de setmana i és que arriba una nova ruta Josep Pla, cuina i paisatge a Tamariu aquest diumenge a les 12 des de l'oficina de turisme de Tamariu doncs, teniu la possibilitat de tornar a fer aquesta, aquesta ruta de Josep Pla marcada dins d'aquest programa de cuina i paisatge. Serà doncs, ja al darrer de l'estiu i recordem en què consisteix aquest cuina i paisatge a Tamariu. Escoltem a la Mireia Xarau de la Fundació Josep Pla, que ens dona els detalls d'aquesta ruta Josep Pla a Tamariu que sempre no deixem mai la primera línia de costa, i nem de, de la platja de l'Iris a la platja d'Aigua Dolça. Caminar caminem poc, però vedem molt. Eh? El que fem és parar-nos i contemplar el paisatge que se ens ofereix, aquest indret privilegiat que és Tamariu. I ho acompanyem de la lectura de textos de Josep Pla, que és l'element clau de la ruta literària. A més a més, la responsable de comunicació de la Fundació Josep Pla, la Mireia Xarau, també ens explica doncs, que Josep Pla sempre feia servir alguns dels personatges de cada indret per il·lustrar doncs, les seves vivències i per després traslladar-les al paper. A, a totes les rutes sempre apareixen els personatges que Josep Pla va conèixer. No? Eh, per exemple, a la ruta de Tamariu parlem de l'Armós, eh, parlem dels de, pescadors de la costa, parlem dels tapers que anaven a fer xefles a Tamariu i, per exemple, també parlem d'en Dionísio Riedruejo, de un estiuejant eh, de Tamariu que dona la casualitat que va ser el traductor al castellà del quadern gris. Els preus d'aquesta darrera ruta de cuina i paisatge a Tamariu d'aquest diumenge doncs, és de 34 euros. Eh, si només feu la ruta doncs és, en aquest cas, de 8 euros. I si sou membres de les institucions com socis de la Fundació Josep Pla, jubilats, estudiants i carnet de discapacitat, carnet docent, Club 3C, Òmnium Cultural, Ateneu Barcelonès, el GEC, Grup del Llibre, carnet jove de Catalunya, o Voluntariat per la Llengua i del Consell per la Normalització Lingüística del Baix Empordà, així com amics d'espais escrits. d'escrits, també teniu descomptes per aquesta ruta. Podeu fer la vostra reserva encara trucant al 972 30 55 77 i també enviant un correu electrònic a l'adreça info joseppla.cat. I arribem a la darrera de les informacions d'aquest noticiari d'avui, de divendres 20 de setembre, el darrer de la setmana, i ho farem com és habitual, per tancar la setmana amb la previsió meteorològica que ens espera per aquest cap de setmana a la nostra vila. Ens porta aquesta informació Josep Pasqual, experta en meteorologia de l'Observatori de l'Estartit. Eh, doncs en principi eh, es preveu, un, resumint, un cap de setmana molt canviant i variable i fins i tot doncs, amb possibilitat d'alguna plu pluja o tempesta. Resumint, per avui divendres esperem un dia eh, força tranquil, tot i que ja entrada, avançada la nit doncs, podrà arribar pel sud una línia d'inestabilitat que podria provocar doncs, alguna tempesta o alguna pluja ja a primera hora de demà o ja durant la nit. Eh, demà serà un dia molt insegur perquè passarà aquesta línia i sobretot es podria produir alguna tempesta o roixet fort, eh, tot i que poden ser intermitents al llarg del dia, la màxima activitat es preveu cap a mig matí o migdia. Després, doncs, cap al vespre, el... la situació milloraria, plegaria de ploure, però mentrestant, tot i que el vent seran flujos de component marítima, doncs, es remenarà a la mar de xaloc, és a dir, tindrem, sobretot cap al vespre, doncs, el... força bonatge. Eh, ja durant la nit doncs, de... desapareixerà aquesta inestabilitat, fins i tot el diumenge al dematí doncs, podria fer sol, un temps tranquil a primera hora, però començarà a bufar ben de garbí que farà pujar la temperatura i eh, aquest gravir doncs, donarà pas a una, les restes d'un front que podrien deixar algun plogim o roxadet a la tarda o vespre del diumenge. I a partir de la nit doncs, tornaria a millorar el temps. Doncs la previsió que ens deixa doncs, aquest pronòstic de possibles pluges, sobretot demà al matí, migdia, per tant doncs, estigueu alerta, agafeu el paraigua per si heu de sortir de casa, porteu-lo al damunt perquè no us agafi aquest ruixat que doncs, segons mostren els mapes poden caure també aquí, a la nostra vila i d'altra banda doncs us recordem que dilluns tornarem a tenir la secció de meteorologia i a més a més en Josep Pasqual també ens portarà informació, ens farem un balanç de com ha estat l'estiu de si ha estat més calorós, menys que altres anys, si també hi ha hagut més o menys pluges i també ens comentarà el, dades al voltant de la temperatura de l'aigua d'aquest estiu 2019, això serà dilluns per tant doncs no us perdeu la previsió meteorològica que ens farà dilluns en Josep Pasqualal. I amb aquesta darrera informació de caràcter meteorològic, doncs hem arribat al final de l'informatiu d'avui vendres 20 de setembre. nosaltres ho deixem aquí però us recordem a continuació arriben els esports al punt, torna l'actualitat la, esportiva a la nostra sintonia i és que doncs, aquest cap de setmana ja engeguen més competicions, entre d'altres doncs, l'hoquei amb el Club Hoquei Palafrugell, que torna a la màxima competició estatal, demà doncs, visitarà la pista del Vic, un dels històrics d'aquest esport, i en Rafael Corbín ha pogut parlar amb en Xavier García Balda i us oferíem algun avançament, també ho hem publicat a la pàgina web per tant, doncs, si no us voleu perdre aquesta conversa amb l'entrenador del primer equip del Club Hockey Palafrugell, en Xavier García Balda, doncs, seguiu connectats a la sintonia de Ràdio Palafrugell. Per la nostra part, doncs només recordar-vos abans d'acomiadar-nos que seguiu connectats a la sintonia de Ràdio Palafrugell, a radiopalafrugell.cat per tal d'informar-vos de tot el que succeeix a la nostra vila durant el cap de setmana. Allà actualitzem la nostra pàgina web amb tot allò que sigui noticiable i que sigui remarcable i doncs, ho podeu seguir a través de